As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Ons het een besondere sangdienst gehad vanmorgen. Ek het het so geniet. Ek wil vir jullie hierdie skrifgedeelte los in handelingen 17 vanaf vers 24. Die God wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is, hy wat vir Heere van die hemel en aarde is, woon nie in tempels, met hande gemaakt nie. Ook word hy nie dier mense hande gedien, asof hy aan iets boefd het nie, omdat hy self van allemaal lewe, en asem, en alles gegeet. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde ty en grense, van hulle woonplek vastgestel het, so dat hulle die Heere kon soek, of hulle om miskien kon aanraak, en vind, al is hy nie ver, van elke en van ons nie. In vers 28, want in hom, lewe ons, beweeg ons, en is ons. So sommige van julle dichters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Dankie. Morgrelle, ek wil net graag verlede sondag sy, um, sy boodskap net bevestig om van, net om te wees. Het is nogal moeilik vir my om in rust te gaan, in Godse rust te gaan. En, om um, ja, in die departement is nogal uitdaging, en dis hulle wat my laat oefen het. So, eindelijk laf ek hulle nou. Uhm, Jy was in Filippense standa, of ek dink is in Filippense standa, uh, verblij jou in die heren, maar hy sê twee keer, verblij jou. Toe wonder ek, hoekom sê hy dit twee keer? Maar ek dink is vir my, wat hy sê, um, wanneer die omstandighede so sleg is, en vir jou voel, jy weet al is jy meer uitkomst nie, soos met die departement bijvoorbeeld nie, dan is dit juist dan, wat jy moet verblij in die heren. In die heerlijkheid wat jy dan ontvang, is vaarboek aan wat jy kan bid of dank. So eindelijk wil ek die departement, hulle is ouw lak. <laughs> um, Moerde jylle amal. Voor toe rijd ek in oort gemeente toe, toe luister ons 'n een bykie aries geën. Maar um, wat my so cool was van dit, is daar wat hy sê, soos ons, ons skuld nie eindelijk vir God iets nie, want die jylle jyvels en die jylle orde behoort aan hom. Toe lees hy in Matthäus 25, hy sê, want ek het honger gehoord en jylle het my te eten gegeën. Ek het doors gehoord en jy het vir my te drinken gegeen. Ek was een vreemdeling en jy het my haarbaar gegeen. En gaan hy so aan, dan sê hy, Dan sal die rechtvaardigers om antwoord en sê, Heren, wanneer het ons die honger gesien en nie gevoed, of doors gesien en vir iets, iets te drinken gegeen? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, Voor waar ek sê vir jylle, Voor soever jylle dit gedoen het aan een van die geringses van jy die broers, so het jylle dit aan my gedoen. Toe denk ek, ons is die gerechtigheid van God en prakties vir my, om ontstaan ten wandel, net in lijn te kry met mykaar, is om een sagmoedige hart, en om allemaal te heen. En toe denk ek, ons allemaal sê in al die straatkinders, en dan denk ons nie, ga niet weg, ga niet weg. Hoekom kan ons iets stupids soos peanuts in die kaars sêt, of cream crackers, of whatever, en besluit, ek sien jou met dit. En net soos hulle sien, met Godse droom vir hulle lewe. Want ons is so makkelijk, om die draai dan net toe te maak, en te sê, ga niet weg. En dan te denk ek, ons is die gerechtigheid van God, maar ons laat die altyd aan die mensen toe, om het te kan sien. Ja, ek wil opkom van my werkgever volgend. Maar wat ek sien is dat die departement, julle praat ons allemaal van die departement volgend, maar ek sê vir julle sê, dit is in my geval ook een geestelike inhinesbaan. Want weet julle, as ek nou my al my jaren vergelijk, die ouwens wat in oudsoring was, weet in Leiperts Kloof, is daar specifieke opstikelkoos wat ons geken het. En weet julle nie, is net vir die fiks ouwens bedoel. Dit is net vir die topfiks manne. En om jou af te rond, voordat die grens toe gaan, was dit die afrondingsplek geweest vir ouwens. En so, en um, Tanja, ek stem saam met jou by daai ene, van, en ek beleef het ook so, jy weet, die die gevaar lewe by ou oude sielste mensie, nie, is om vastgevang te raak en weggevoerd te raak, dier die situasie, dier die omstandighede, dier dit wat gesê word, dier dit wat jy aanvoel, dit wat jy sien, daai goed lyk jy goed nie, lyk jy lekker nie. Maar dan sê David ook hier in Psalm 62, en dit is so kostbaar hy sê, wees net maar stil tot God my siel. Wees net, maar stil tot God my siel. Hy sê, want van hom is my verwachting. Nie van jy die, die ander, nie van jy ander dinge nie. En dan, uh, psalm 63. Uh, jylle moet het toch, uh, is dit so opwinnende psalm, jylle, je jy weet, en ek kan myself so vereensselig met die ding wat David ook. Hy is die woestijn, je weet, en ek, ek dink, dis die berge, die moeilijkheid, en dis is afgesonder, hy is alleen, hy is op sy eie. Dis eenzaam, ek wil om in die woestijn te wees, dit eenzaam en om geconfronteerd te word met die obstakel, met die handenis, is een eenzame gevoel, Jackie sê, dit is een situasie waar net jy kan, dit is jou geleentheid, dit is jou opportunity, nee. nou dit is precies so, dit is ons geleentheid in die woestijn, hy sê, en dit is my so kostbaar vers 2, hy sê, o God, hy is my God, en dat het ver oogend gesing het ook, dit stem so alles saam, hy sê, hy soek ek, my siel, my siel dors na hy, hy sê, my vlees, smag na jy, is dit nie greid nie in een door en uitgedroogde land, sonder water so het ek jy in die heiligdomme aan skou, om jy sterkte en om jy eerlijkheid te sien want jy goede tegenheid, jy liefde is beter as die lewe en my lippe moet jy prijs, dit is nie een kwestie van dat ek wil of gaan of sal, dit is ek moet jy prijs Dis dit is net een opgewondenheid een gebruising binnen in ons nie En vers 9, my siel is aan u verkleef. Is, en ek het haastweek ook gesê het, die type van een bewustzijn wat ek het, die hele tijd van God in my gedagte is, die hele tijd bewuste wees van hom. En dit is wat David ook sê, hy sê my siel is aan u verkleef. My gedagte is verkleef aan u. Dit is vir ons elke in challenge, om by die punt te kom waar ons, ons gedagte is verkleef is. Je weet aan hom, aan sy gedagte is. Hoor jylle, hoe verkleef ek my gedagtes? As het een manier, ons sing hierdie lied, You my righteousness, you my wisdom. Sy weisheid is ons in. Hoe krij ek sy weisheid? Hoe leef ek vanuit gerechtigheid? Hoe vloe sy kracht dier my? As net een manier. Dis dier koneksie met Jesus Christus. Koneksie met sy geest. Koneksie met sy geest elke dag. Jesai 51 vers 16 sê een kostbare skrif, hy sê hy het sy woorde in my mond gelee. Hy het my verberg in die skadewee van sy hand. En dan is die volgende deel om, om wat te doen. Om die jimmel te plant en om die aarde te grond. En ons praat hier die hele week by die bybelstudie groep hier oor. En ek besef dat die woord wat die laatste drie sondag uitgegaan het, het, snu in ons harte, in. snu in ons sielsdimensie. En ek besef dat as ons oortuig is dat God sy woord het hy in my mond gesit, om wat te doen? Om die jimmel te plant op aarde. Ons bid, soos dit is in die jimmel, is in die jimmel, so ook op die aarde om die jimmel te plant, God het een begeerte, om die jimmel te plant op aarde, hy het een begeerte, om homself te grond, op aarde, en hy kan dit net dier my en jou doen, en ons kan in ons situasies, Godse weisheid, Godse kracht laat vloei. net dier, een koneksie met hom, ons het hierdie week, het ons waterpomp, ons boorgatpomp, was a fout, en die elektrische heen kom en trek alles uit, en die goeie nie is, so is die boorgatpomp mekeer niks, maar die kabel is dood. Nou ek weet nie, is so kabel dood nie, maar is dood. Die kracht is, van die krachtbron af, is die kracht daar. Die pomp mekeer niks, maar die kracht kom nie by die pomp nie. En die kabel is die koneksie, is die draar van die kracht vir hierdie pomp. Godse woord in my mond is die draar van sy kracht binnen in my situasie. Wat spreek ek in my situasie? As ek dood spreek, gaan jy doodoes. Moe nie dan sê, al sy steen jou nie. Jy het gesprek. Maar as ek Godse woorde, dat hy in my mond geleed, in my situasie grond, dan kom God en hy maak een verskamp. Dan bring hy lewe waar hy dood is. Dan is hy die voorsiener binnen jou omstandighede. Dan sal jou in inlijn kom met sy oorwinning en met sy financiële voorspoed. God wil nie dat ons gebrek leid nie. Gaan ook nie oor hom, oor finansies nie. Gaan vir hom, oor intimiteit met hom. Sy weisheid is vir ons beskikbaar binnen ons bezighede. Binnen ons huise, binnen ons kinderse opvoeding, binnen ons tienerse harte, sy wijsheid is daar. Binnen die departement, sy wijsheid is daar. Maar sy wijsheid gaan net dier my en jou vloei vanuit een koneksie met hom. En hierdie koneksie, het jy nie nodig in die aand, as die dag voorbij is nie. Hierdie koneksie, het jy in die ochend vroeg nodig, so dat jou dag vanuit sy weidheid sal manifesteer en sal vloe. Ons pas alles in, als is belangriker. Ons skrik in die ochend wakker, omdat ons programme vol is. Raupe Salom 17 vers 15 sê, ek wil met die beeld wakker word in die ochend. My hart is, gaan toets dit. Ek proe die laaste twee weke, die vrug, van hierdie lewe. En ek wil veel vraag gaan toets dit. Prioriseer. Kom eerst by Jesus uit, voordat jy met jou dag begin, en kyk wat gaan gebeur in jou lewe. Ek sê in julle daarmee. Baie vannacht wees, ek wil net gaan vertel wat die week by my departement gebeur het. <laughs> Donnerdag toet ons van helf en daba, en trend net voor ons moet begin, sê Surita vir mys, die sister wat die ene wat sy gevraagd het met open, kom nog van hartswater af, sy is nou te laat, sal jy nie gaf ons open? Ek dacht, o, jyne, ek meen, nou moet het nog in Engels wees, en wat, en ek, maar ek sê toe, dit is recht. En wat by my net opkom, is is eindelijk toe al wat ek sê, is vader, hierdie vergadering is tot jy eer, en jy naam het verwoog word. En um, ons gaan aan die dag, jy weet, en, en weet jylle nogal so dier die dag, toe sê een van die, van Kimberlie, Ja nie jylle, ek voel net altyd die by jylle bly, is jy nie vir my een plek jy nie, dis so lekker, ek kan net so die vrede anvoel, kan jylle glo? En uh, toe ons klaar maak, toe Mr. Jocka, hy is na nou ons hoof, toe hy nou, uh, van Kimmelie, toe hy nou afsluit, sê hy vir ons, hy praat, en jy wiskiel, ek sê, weet jylle wat, ek vir jylle bly met die segiel, die segiel 1 en 2, somme uit die bloute, hy nog nooit woord, iets van woord gesê nie, hy sê net soos wat die heren die segiel geroep het, om sy volk uit ballingskap uit te lei, so is sê ek nou vir julle, julle is nou die priesters, va die volk, en lei julle uit die ballingskap uit van, van maar, julle weet het, hoe dit om die gezondheidsdienst te gaan, so lei julle uit, en lei julle in die beloofde land in, en voor ek my kon krij, toe sê ek vir hom maar, steek ek my hand op, en ek sê, um, maar, nog voor die heren dit gedoen het, toe die, die koning, Kores sy hart, sy gees opgewek, om voorbereidings te tref vir sy volk om in te kom. Jyne jylle en die man, kyk my met traan in sy oor aan en sê, soos dankie hy sê, my hart is sag die jyre het my hart sag gemaakt en, en ons hart, ek is sag in Kimmerlie, om jylle te ontvang met jylle volk wat jylle uitlei. As jylle dit so wil doen kan jylle my anhou vader wat voor is gesit om om gemeente te wees om lichaam te wees om mekaar te mag liefhe om eens gesund te wees om u te soek om te groei in die woord om te sien hoe dat u ons levens bevestig om getuies te wees dat ons in ons levensbeleef vader, te midde van al die aanvechtinge en dinge wat verkeerd loop ook. Maar jyre, dat jy getuin telkens deerkom. Ons wil voor jy buig vanmorgen. Net vir sê dat ons jy lief en dat jy ons harte gewend het. En ons eer jy daarvoor. Dank jy vir die woord. Dankie dat jy vlees geword het. Dat jy na by ons is in ons mond en ons hart. Jy dat jy een in ons hart gegeet. Dat jy ons lof groot gemaakt het. Ons Eerie. Ons aanbid die vermoorde vader in Jesus na. Amen. Dis my so lekker om te sien om te oor hoe dat die ding begin alomeer, ons sien dit in die woord, ons sien dit in die woordskool uh, jy weet, die is nie toevallige goed nie toevallig betekent mys toeval die lig. en ons het woensdagmiddag een gesprek gehad oor een situasie wat ons allemaal ten nouste raak, jy weet ons, ons reaksie in die wijse waarop ons reageer op die impelse en die teenstand wat na ons toekom En dit was maar een volmarrig en een woeste dag. En, en ek het nie na by my bybel uitgekom nie. En toe ons blaag die by die wootskool instap. Toe vraag ek, waar trek ons nou met die wootskool? En Kapie sê, jy by vers 19 begin van Jacobus 1. En daar lees ons in vers 19 van Jacobus 1 precies dit, waarover die die hele dag gegaan het. En hier ek ontbreek hier die ding vir ons oop verboor wat ons kan bid of dink. So ek wil vir julle aanmoedig om die CD van woensdag woensdagse wootskool te kry. Hier is nie een ou wat om nie moet luister nie. Ek kan baie ouwens kan ek identificeer wat nodig het om om te luister. Ek kan nie voorpunt. Maar ek wil rechtig graag geë. Julle moet moe maak om woensdag, nou hier die woensdag wat voorbij is, sy so CD in die handen te kry. En dit te luister, dis vir my baie duidelik dat Godse gees bezig is om ons as gemeente te lei op een pad waar ons wandel in lijn sal kom met ons stand ons het dit uitgemaak vir ons dat die perd die kar trek, die kar stoot nie die perd nie en die perd is wie ek is die perd is die resultaat van die kruis die perd is dat ek die gerechtigheid van God is, dat ek onskillig voor God staan, dat hy my vooruit vergewe het, dat ek waardig, onherroepelik waardig voor God is. Dit die perd. En as ek nie verstaan wie ek is nie, kan ek nie wees nie. Ons het gesê, die opdracht wat God die mens gegeet, die rede waar oor ons hier is, is om te wees. En as ek nie verstaan wie ek is nie, is dit onmoedelijk om te wees, want dan sal ek, as ek dan wil wees, sal ek wees wat ek nie is nie. En As ek wees wat ek nie is nie, dan is ek sonde, dan is my wees, dan is my weese sondes. En jy besef hoe die vijand ons misleid het oor 2000 jaar en ons sondaars gehou het na die kruis. Voor die kruis was daar sondaars. Na die kruis is ons gerechtvaardig. Maar godsdienst en verkeerde denken het ons vastgehou na die kruis vir 2000 jaar en ons sondaars gehou en dit was dus onmoendlik om te wees. Daarmee het hy die mensdom gedompel in doen die rede vir die sondeval, om te doen, in plaas van te wees. Nou het ons verstaan wie ons is, maar, as ons eerlijk met mekaar is, en ons is, dan moet ons erken, as ons na ons self kyk, as ek na my eie leven kyk, as ek kyk na die gemeente, te midde van, hierdie kostbare getuinisse wat ons hoor, soos vir ochend, sien ons toch, dat daar in ons levens, in baie van ons se levens, levens, en in een sekere mate in elkeen van ons levens is daar areas waar ons achterblij waar ons in ons wandel net eenvoudig nie spoor met wie ons is nie ons het aanvaar wie ons is maar ons wandel spoor nie precies daarmee nie en dis op zichzelf nie die einde van die wereld nie uh, ons het gesê die symptome gaan van sel weg maar, jy weet as die symptome na 20 jaar nog nie weg is nie dan moet ek wonder of die rechte antibiotika gebruik is So dit, dit begin, sien, Salomo sê belangrike ding vir ons, hy sê, bewaar jou hart, jou denken, dit wat jy in jou gemoed toelaat, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So my lewe gaan afhang van wat ek denk, nou dat is twee goeders, ek moet kan leer om te denk wat aan die kruis gebeur is, ek moet kan omhels wat aan die kruis gebeur het, Dat die, met een offer ek vir altyd volmaak is En dat die foute wat ek maak Die mistrappe wat ek trap kan Kanseleer nie in my leven die kruis nie Niemand van ons kan iets doen om die kruis te kanseleer nie. Maar die ander ding wat ek moet besef Is as ek doelbewus Nalaat Om te leef Te wees wie ek is as ek laks is met my denken, ondou wat dit Paulus geskryf het versie, stel jylle lichaam offer, so God Godse gees in sy volheid in jylle kan kom woon. En dan sê hy, en word nou nie aan die waar dat gelijk voormag nie, maar word verander. Dit die, die vernieuwing van jylle denken. Want as ons nalaat om verander te word, dan bewaar ons nie ons hart nie en dan kan die oorsprong van lewe, maar nou praat ons van Godse lewe, kan die oorsprong van Godse lewe nie deerkom nie, en dan kan ons nie getuies wees nie. Trouwens, dan sal ons lewens, eder mense wegstoot, as het wat het mens na toe aantrek. En dit is min of meer die, die pad wat ons geloop het met mekaar, in die laatste tyd. Die ding begin nou in ons lijf wat. Julle weet dat ek op rekord is, en ek het dit al baie geseen, en ek behal dit vandag, lidmaatskap van die gemeente is functioneel. Jy het nie aatte staat hier nie. Die lijst wat ons het is om jou verjaarsdag te onthou. Maar lidmaatskap van die gemeente is functioneel. En daarom as jy nie in die funksie van lidmaatskap stap nie, het jy jou uitgehaal uit die gemeente uit. Ek wil jy ons met dit belangrik oor. Jy weet in kerk in die kerkstelsel waar ons groot geword het, is daar iets soos sensier. Nou, denk bykie mooi, wat was hier die sensier? Hy ouw maak droog, dan word door die vingers getik, dan sê hy is jammer, hy gaan voort om droog te maak. Die hele ding van sensier werk onder wet, want wet kan jy oor trees langt jy net die gevang word nie. So daarom kan ouwens in kerke sit, en hulle kan leef en hulle kan leef soos hulle wil, hulle moet net nie uitgevang word nie. En as hulle uitgevang word, is daar sensier. En dan gaan dit maar net voort. Maar as ons van gemeente praat, praat ons van een functionele eenheid. Ons praat van ledemate van een lichaam. En het is verstommen dat Jesus hier die beeld gebruik, hy sê as jy oog dan jou laat strijkel, hy sê ruk om uit. Hy sê so dat het beter is dat jou oog verdorwe raak so dat jou jylle lichaam daaronder sal hy. As het Mou Paulus insprake kyk, of as het verduidings van jy die goed kyk, as sien ons in 1 Korinties 5 hoe dat hy sê, waarou hoererij en overspel was in die gemeente, sê, ek sal hy hoe uithaal uit die gemeente. So, verstaan jy, hoe kom doen hy dit? Hy het nie die ouds onder sê gesit nie. Wat hy sê is tot verderwing van die vlees maar so dat die siel gered kan word Want Paulus, Paulus maak een volgende stelling, hy sê, as iemand uit die beskerming, uit die sien, uit die liefdeskoekon van die gemeente uitgaan, sal hy daar buiten besef hoe koud en hoe alleen dit daar buitenkant is. En dit mag wees dat hy tot in sig kom en terugkeer. En hy stel, my sien dis nie senseer sensier, krijg nie die woord in die Bijbel in die afval nie. So, die belangrike ding wat ek wil sê vir ons, is dit vanochtend, is, as ons, as elkien van ons, oorgegee kan wees, aan wat aan die kruis gebeur het, en ons verstaan wie ons is, is dit eindelijk ondenkbaar, om te denk dat ons nie ook daar volgens sal wandel nie. Dan moet die perdiekaart trek, Maar ons sien, dat soms dit nie gebeur nie. My vraag is, hoekom is dit so? Is dit so, omdat ons nie rechtig verstaan die ons is nie? Ons knik ons koppe, ons sê intellectueel verstaan ek, ek, is die gerechtig van God, ek staan onskillig voor God, die prijs is vooruit vir my betaal. Uh, dat ek dit intellectueel gesnap het, maar ek het dit nie rechtig vastgemaak as my nie. Of is ek moedswillig? Of hou ek aan twee kante vast? ook vast in Godse geest, een kant, en die andere kant ook vast in die wereld. Jy sien, die woord wat ons verkondig, is nie een wethiese woord nie, is nie raak nie, smaak nie, roer nie, annie. is nie jy mag nie, en jy moet nie, reel nie. Die woord wat ons verkondig, is Jesus, het het vir ons geword. Hy is die leidsman in die volleinde van ons geloof. Ons oog is op hom, en as ons oog op hom, en ons hand is in sy hand, en ons oog dan is dit onmoendlik dat ons die wereld sal vasthou. So die kese is om te om te laat los. Jy weet, dit is, uh, ek het nou die psalm vergeet. Julle kan die psalms lees, julle sal daar kry. Uh, David skryf, hy sê, laat staan God praat, eigenlijk. hy sê, laat staan en weet dat ek God is. Rakaf is die woord. Ek onthoud die, die Hebrews, maar ek onthoud nie die plek nie. Vergewe my. Hy sê, laat staan en weet dat ek God is. Wie wat sê het, hy sê, Laat skie die vlees, want God is meer as die vlees. Dit wat ek in die vlees nie kan vermag, nie kan God doen. Onda hierdie skir wat hy gesê het, wat vermoeie om, om reik te word? Hy sê, laat staan jou slimmigheid. Die sien van die Heere maak reik, moeitevolle arbeid voeg daar niks aan toe nie. So hy sê, as jy dink aan materiële welvaart, het jy een van twee maniere. Jy doen het self, of jy het jou hand in Godse hand. Maar hy sê nie oomlik as jy hand in twee het dan dat jy twee op en neer die dan sê die geest wat in die vlees estry. En dan word ek een dubbelhartige man, bieke geest, bieke vlees, bieke geest, bieke vlees. En wat sê die skrif? Hy sê, so iemand, ontvang nie van God nie. En jylle onthou ons, laatst week het ons gekyk na die beeld van die, wat is 25, van die 10 maagde, die 5, wees en die dwaas maagde. En wat gebeur het met die dwaas en maagde, hy was allemaal maagde, hoekom? Omdat die prijs vir allemaal betaal was. 10, 10 God het so lief het God die wereld gehad, hy het vir allmaal betaal, so allmaal is voor God as maagde gestel. So dis hoe God ons sien, sien ons as niewe skeppings, want ons was ingesluid in die kruis, nie, ons daar oor baie gepraat. Maar wat was die vijf dwaase maagde? Hulle olie het nie gehou nie, want nou jy die olie het opgeraak, nou wil ek jou vraag, wat er olie is die olie wat opraak? En wat is die olie, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Jy sien die olie wat opraak, is die vlees. Die vlees het een sekere energie, het een sekere vermoe, en baie mense opereer met die olie van die vlees, en hulle succesvol tot een mate, met die olie van die vlees. Met ander woorde, met die vleespoging. Dit is geldig van, miskien elkeen van ons levens, dit is geldig van my leven. Want ek het al achtergekom, die weet, as het zwaar gaan in die druk is op, en dan slaap ek net inner, werk net harder, dit olie van die vlees, maar die olie loop uit, en as die krisis kom, is die olie weg, jy weet, baie dikwels bevind ons in, in een situasie, waar ons ons optrede, ons leven in strijd is met wat God Godse woord sê, met die heiligheid en die leven van God, en ons sê maar, ons sien kaas voor, want ons voel so goed oor die ding, maar wie, wat is dit? is die olie van die vlees. En die olie loop uit. Jong mense, ek denk so aan die, aan die verskrikke belangrike kese wat ons maak in ons levens, die kese van die levensmaat. En ondou nie, die kese raak nie net vir jou nie. Die kese raak allemaal om jou, dit raak die God uit. Want Hy het gesê, soos die man sy vader en moeder verlaat sy vrou aanklees, die twee wordt een vlees. Hy sê, hierdie verborgenheid is groot, ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Maar ander woorde, elke huwelik, elke huwelik behoort een weerspeeling te wees van die verhouding tussen Christus en sy gemeente. En elke huwelik wat nie slaag nie, elke huwelik wat in troebel waters beland, is niks anders as een Ek wil amper sê, aanranding, en, en ek sê dit nie veroordelend nie, jylle moet my mooi oor vermoorde, daar is nie veroordeling, maar ek, ek probeer iets verduidelik, is eindelijk een aanranding van die droom wat God het, tussen omself en die mens. En daarom wat ek vir die jongmense sê, is dit so kritis belangrijk om, as jy hierdie besluit neem, om, hierdie, om by hierdie besluit te kom, om te kan, om te kan sê, jylle, maar ek kan dit nie doen nie. My olie gaan dit nie maken, want jy sê ek en my vlees het olie, en hierdie olie van my sien iemand raak, en ek sê, hier is een connectie, hier is magic. Maar dit is slees olie. So wat ek nodig het is om te sien, ek moet Godse Gees toelaat om die olie van my te gee, want die olie word die fontein wat opspring, tot in die eeuwige lere. Die olie sal nooit op ou loop nie. So sien hoe belangrijk is dit, om by die rechte olie van ons levens te kom, so Godse haard vir ons is om hierdie ding te snap, nou in baie van ons lewens is daar facette van ons dagelikse bestel wat ons op eie olie loop. Nou kyk mooi, die vijf wijse maagde wat olie saam geneem het, waarvan praat die olie, praat van Godse geest, is huis die olie. En elkeen van ons wat die Heere aangeneem het, Elk een van ons wat aanvaard het wat in die kruis van Golgotha gebeur het, het die heilige geest inwoon het in ons ontvang. En nou sê hy, hy staan met die deur en klop. Jacobus skryf, hy begeer met jaloersheid. Om wat te doen? Om hierdie fontein van weisheid, van blijdskap, van sterkte. Dit alles wat hy is. Hy sê, ek is Jova Shammah, Ek is hier, ek is daar vir jou Ek is jou shalom Ek is jou vrede, ek is jou waarofa, ek is die een wat jou genees Ek is jou vader Hoor jy Godse hart, hoor jy met wat jaloersheid begeer god Godse geest wat in ons woon, en hy sê Ek kan dit vir jou so wonderlik maak Hy sê Jou binneste sal in beroering kom, as ek luister na Christine vanmorgen, dan sê hoor ek A binneste wat in beroering kom oor al die goed en al die guns wat God aan ons bewys. Hy sê, jou binneste sal in beroering kom, maar besef jy, solank ek vasthou in die vlees, kan ek nie. En jy sien, ons is so onderdruk, ons is so snaar gespann, met die druk wat op ons is, om ons, wie wat wil ek amper sê, om ons leweweise te aantaf. Is ons so stuif gespann, hierdie snaar, dat het vir ons baie moeilik is, om hierdie een op te gee, die vlees op te gee, en te sê, heren, sê my hand in die hand. En baie keer is dit vir ons onmoendlik om het te doen. Baie keer is ons emosie en ons vlees het ons so op sleeptout gevat, dat ons sê, ek kan nie hiermee breek nie. Ek sê, jyre, ek weet ek moet en ek wil, maar ek kan nie hiermee breek nie. Dis die waarheid. Dis wat David by gekom het. Toe hy gesê, jyre, leid my brot soos my toe hoog is, ek kan nie. luister my, waar kom het vandaan, hoe kom het, hoe David het gekry, hoe dit met David herstel. Ons wil vanmorgen oor David praat, in die tyd het oor is. <laughs> o David, was hier die man na Godse hart. As jy na Davidse lewe kyk, as jy sien, daar was klomp klompgoed tussen Davidse lewe wat rarig nie vars was nie. Maar daar was één ding in Davidse lewe wat vars was. Want daar jy in Psalm 27 gesê, een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die daaf van my leven mag woon in die huis van die Heere, om sy liefdelijkheid aanskou in sy tempel. Nou die huis van die Heere, vir David was die tempel, vir my en jou is dit ons lichaam. Dat ek al die daaf van my leven mag woon in die huis van die Heere, nou het ons verlede week gepraat oor hierdie tempel, en besef jy, ek en jy tot die besef kan kom, wat hierdie tempel is, wat waarvoor hierdie tempel staan, wat Godse droom vir hierdie tempel is, dan besef ek hierdie, Wat ervoor ek om al die daal van my leven te kan woon in die tempel. nou het ons die vraag vraag. Jy nie moet een verandering kom in my gedachte. Woon ek in Godse tempel of woon ek in myne? Hoor jy? Voor meeste van ons woon God in my tempel. Dit is jou tempel. God het om vir jou gegee. Maar wie wat, jy kan hier die tempel vir God gegee dan woon jy in sy tempel. Dit besluit. God dwing het nie van jou af nie. Maar God sê, geef my jou tempel. Dan woon jy saam met my. Dit het my gedraai in my leven. To ek 24 jaar oud was, en vol brawade en baie slim was, het dit my gedraai. Ek het, ek het die stelling gemaakt, sê ek van die heren, oorals moet my saam. Jy weet, ek. Hy woon my in my tempel, en, en, en, en waar ek gaan gaan hy. Dit waar. Maar tot die wijse, weise jong man, by die naam van Klood Moller, hond hou ek, ook Klood het vir my gesê, man Jan, hy sê, geet die keer die kaarsesletels vir die gees van die Heere, dan rie jy een slag saam met om, dan gang jy waar hy jou vat, in plaats laat jy hom vat waar jy gang, skielik, gaan my kar in ander plekke toe, skielik verander my jylle lewe, en beseef jylle in hoeveel facette van ons lewens, dit dit ons probleem. Ek van die Heere saam. Je weet, ek begin vermoorde, ek begin recht, ek begin in die woord, ek begin om die Heere aan te roep, ek sê, Heere, kom nou, ons moet nou die dag storm. En dan storm ons die dag. Maar weet jy wat, dit is my god Godse geest werk anders. God sê, kom, kom, leef saam my die dag. Gee die dag vir my. Draai dit om. Jy sê as dit nie gebeur nie Dan kom Salomo en hy sê Bedrieglik is die hart boor alle dinge Hy sê daar is een bedrieglikheid in ons hart Want wat ons doen ons maak ons self dinge weis Ons maak ons self dinge weis wat ons geloof wat goed en recht is En as dit nie recht is nie Hou ons self an om ons self te maak Toor het vir ons recht is Ek kon nou jare terug Waar ek begin boer Dat is my droom om te boer en ek koop grond op skuld en nou wil ek boer om ons grond te heem om te boer so, ek koop die grond op skuld en nou gaan ek boer en nou begin ek somme maak en hendak kan getuig daarvan ek het sikke kartonne gehad pakke daarvan, hoe ek nachtig gesit het en somme maak, somme maak tot het werk ken julle dit wie boer ek maak somme tot het werk En dit het maanden so aangegaan. En ek het al achteruit gegaan, tot ek by een punt gekom, en ek besef het, my jyre, ek probeer die somme laat werk. Hulle wil nie werk nie, maar my hart is bedriegelik, boor alle dinge, so ek, ek werk een formule uit, om dit te laat werk. Dit nie wat ons doen nie? Tot ek by een plek moes kom, en sê jyre, ek gee dit af. Die omlik ek het afgees, ek vry. Ek het verloor. Ek leer een mooi verstaan. Die afgee, ek het eindelijk op my droom uitgestap. My levensdroom, sekulair, was om te boer. En toe ek by die punt kom en sê, die somme kan nie werk nie, toe sê ek, ek sal liever wegstap van my levensdroom af, dan sê die rest van my leven so in skuld gaan staan. En ek het weggestap al vanaf. En wat het gebeur? Voor ek my kon kry, kom God en hy sê, ek roep jou. En toe kom ek achter, ek het een groter levensdroom as daai een. Om sy dienst te staan. Om sy getuie te wees. En as jy vandag vir my vraag, wat laat jou tiek? Dan sê ek, laat my tiek om my getuie vir Jesus Christus te wees. Het gaat my tiek om sy woord te verkondig, dit is nie in spanning vir my nie. Dit is vir vreugde vir my. In boerderij, ek is ons net so lief vir boerderij, maar ek is liever vir die evangelie. Jy sê wat God doen, dit kost ons, ek onthou jylle vir Abram. God sê vir Abram, geef my jou seen. Isaac was alles, wat Abraham oor gedroom het. Jy kon alles van Abraham wegvat, maar Isaac, Isaac was die belangrikste. Wat kom vat om daar wat dit is. Hy sê, gee hom vir my. Het hy hom verloor. Hy het hom afgegeen. Maar het hom nie verloor nie. As ek jylle my in persoonlijke getuinis mag vertel, dan sê ek, ek het na 10 of 15 jaar het, een dag reik, tot ek lang al vergeet van boerdering. Van hierdie droom wat ek gehad het. En skiel ek, ek dink een dag aan, en ek sê jylle, maak nog steeds lieve boerdering maar nou, het 15 jaar achter, daar is nie een kans, nie een katse kans nie. Behalve, as jy dit vir my doen. En toe my week krij, het die boer Daar was jy as so manier, hoe ek het kon bedink nie. Maar ten spuite daarvan, het ek alweer toegelaat. Sien jy wat maak een mens? wie kom sê, en dit is Filippense, waar is jy Tanja? Dit is een Filippense vier, en die rede waar oor hy sê twee maal, sê verblij jylle, is omdat ons die eerste een vergeet en net omdat hy weet ons gaan het vergeet, sê hy weer verblij jylle verblij jylle altyd en dit die geheim, hy sê verblij jylle altyd so ek het nodig om aantou los aantou los, aantou los ek het gesê, ons het gepraat oor die ding wie waar oor het ons gepraat, woensdag aand essentieel, die woord wat sê Laat elkeen vinnig wees om te luister, starig om te praat, en starig om toernig te word, want die toern van een man bewerk en die gerechtigheid vir God nie. En ons het gepraat oor die die concept, waar ek myself veroorloof om kwaad te word, en die gevolge wat het in my leven het. Watse massa energie ek gebruik om hierdie woede uitbarstings, en hoe sleg ek voel na die tyd, en hoeveel energie dit gebruik om dit te hanteer. En dan moet ek nog energie gore om die probleem op te los terwyl ek kon van die begin af die probleem opgelos het, in al die vermorsning en van energie, en waar ek my naam met' die plank sla, waar ek dit kon kanseleer. En dit is eindelijk so eenvoudig, maar jy sien dit begin by een gedachte. Jy sien Paulus skryf, nie Paulus nie, ek denk as Paulus wat dit geskryf het, maar jy hoor Paulus' stel aan, wat die boek in die Hebraeus geskryf het, en hy sê, jylle behoort van weer die tyd te wees, in die uh, Hebraeus 5 daarby vers 11, hy sê, jylle behoort van weer die tyd leraars te wees, maar nou het ek nodig om julle te voed met melk in plaas van vaste spuise. Hy sê, want, vaste spuise is vir volwassenes, vir die waar die geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen, om goed en kwaad te onderscheid. Hy sien, wat ons moet raak sien hier is dit, hoekom laat ons sekere dinge toe in ons levens, wat nie strook met wie ons is nie? Waar begint dit? Julle moet mooi vir my luister. Waar begint dit? Ons het gevra, wat is eerste, die dief of steel? Die antwoord is die dief. As ek myself kan oortuig dat ek dief is, sal ek steel. As ek oortuig is, ek is nie dief nie, sal ek nie steel. Ek hoor gister al die toets gedoen, en het iets soos 12 beersies in 12 verskilne stede van die wereld. Beersies met daar 50 dollar in die klomp kaart en goeders, equivalent van 50 Amerikaanse dollar, het hulle die beersies in die stede sommer net ergens laat le. En uh, toe hulle gekyk hoeveel beersies kom terug, wat ons gaan ingee. En sê in Helsinki het daar uh, elf van die twaalf beersies teruggekom. Uh, en uh, hulle het een ander stad genoem wat ek nou nie kan ontdou nie, het daar een van die twaalf terugkom, had het nie Johannesburg genoem nie. <lacht> <lacht> maar die beginsel hier is dit, kyk, waar le ons gedagtes, wat is die, hoe dink ek oor myself? Je weet, ons het nou hierding gevat van die dief, kom ons vat daar aan een. Wat is eerste, echtbreek of die echtbreker? Sien die echtbreek, het ek eerst in my kop geaccomodeer voordat ek het kan doen. Moord. Moord kom eerst in my kop. Dit is die ouds sê, beplande moord, of hoe nou noem hulle dit? Um, hulle het een soort rechtterm daarvoor. Maar we sê die beginsel. Wat laat ek in my gedachte toe? Kom ons vat aan die ander beeld. Eén, wat soms wekie nader in huis kom. kom ons vat één, kom ons noem, van die beeld van depressie. Waar kom depressie vanaan? Soos een man dink, so is hy. Jy sien, as ek myself toelaat, ek wil jy mooi dink. Want nou jy nie hiermee gesê, sal een man soos ek vlug. Jou sê nie meer, jy moet vlug aan die geodood maak. Hy sê, sal een man soos ek vlug. Hy sê, vlug is nie in my verwysingsraamwerk nie. Hoor jy? So jy sien, elke mens, elke van ons wat hier sit, staan onder aanslaan, aanvechtinge, wat die vermoed om ons neerslachtig te maak wat ons moedeloos wil maak, die vijand wil het doen, hy, hy lool ons se so bril in die om te kyk wie kan verslind, en ek en jy, elk van jou, ek en jy, het die kees en die besluit om te sê, ok, ek ga nou depressief wees, elkeen van ons ken moedeloosheid, elkeen van ons ken die aanslag, elkeen van ons wordt moeg en uitgeput, maar nie elkeen van ons, het in ons gedachte dit uitgemaak en sê, ek het die reg om depressief te wees nie, want jy sê nie oomlik, jy sê, en had ek jy daar reg, het die jy. Verstaan jy hoe dit werk? Ons vat wat, wat makkelijker is, en daar het gepraat oor negativiteit. Wabige negativiteit, in my gedachte. Wat sê ons van God? Daar is by hom geen verandering of weer van omekeering nie. God sê, my gedagte is oor jou positief Stem jylle saam, ons het vir God genoeg rede gegeen om depressief te wees oor ons Stem jylle saam Stem jylle saam, dat die mensdom vir God oormatig geleendheid gee om depressief te raak, oor die prijs wat hy betaal het en die ouds had onder hulle voeten vertrap vir 2000 jaar al En dit hou nie op nie Daai departement verander gelaat nie He? So as jy, jy ding daaran, dis die situasie Dit is die situasie waarin God omself bevind. Het sê vir my, ek wil soek Afrikaanse woord daarvoor nou. Entertain. Draag God die gedachte, laat hy die gedachte toe, die Engelse sê, dat is die entertain, die idee, die thought. Laat God die gedachte in, sy, in om toe, om te sê, ek kan depressief raak, ek kan vrees. Ek kan vrees ek kan onreid wees, ek kan kwaad word. Hoor jylle? Hoor jylle? Waar leid jy ding? Lang voor ek kwaad word, dat daar impulse gaan wees wat my kwaad maak, dat daar omstandighede gaan wees wat my depressie maak. Maar dis die vierige peile van die bose. Hulle kom so seker as wat jy leef. Maar vir wie krij hulle beet en vir wie nie? Hy sê, julle teenstander die duivel loop rond soos een brille om te kyk wie hy kan verslind wie verslind hy? Die ou wat nie waak oor sy gedachte nie. Hoor hoe belangrijk is het vir so Paulus om vir ons te sê, word verander dier die vernieuwing van julle gemoed. Waarover hy sê, ons het geestesvermoens nodig dier die gewoonte geoefend. En geestesvermoens sê, heren, maar ek is boekant die aanslag. Ek is boekant die siekte. Ek is boekant. Elke teenstand, een weerstand wat die vijand teen my kan bring, dis wie ek is. Want jy sien, dis hier in my gedachte, wat my lewe bepaald, daarin is die oorsprong van die lewe maar besef jy, as my gedachte dan positief is maar nou, nou moet ons luister o, laat ek het klaas sê as my gedachte dan positief is dan moet dit die oorsprong van lewe wees maar besef jy, daar is een ander lewe wat jou spel D -O -O -D, dood baie van ons is levendag dood Baie mense vandag is levendag dood. So, omdat hulle gedagtes negatief is, hoor jy, is dit die oorsprong word hulle gedagtes, die oorsprong van die dood. Hoor wat sê Jacobus? Jacobus sê, laat niemand as hy in versoeking kom, sê hy dier, dier God versoek word nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, sê hy hy nie mind nie. Maar, hy sê, elkeen word versoek, as hy dier sy eie begeerlikheid verlok word. En daarna, as die begeerlikheid ontvang het, wel ontvang het ontvang my denke. As die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde, dan mis dit Godse plan. En as die sonde tot volle verwerking gekom het, bring dit die dood voort. Besef jy daar so hoeveel van ons wat rondloop, wat hier sit vanmorgen, wat die verkeerde denke, die verkeerde, my reg om kwaad te word, my reg om ongedullig te wees, my reg, ja, jy die reg, jy is jou keese. Jy die reg om te sterf as jy wil. Maar weet jy wat? die reg om te leven, het Jesus vir jou gekoop. En as jy die recht gaan grijp, gaan dit jou deel wees. Kijk nou David, jy weet, maar David gaan ons een paar weke moet vaststaan, maar ek is nou vandag, op die achterkant van David, ek gaan is die beter kant van David. Maar ek, ek kyk vir David, Davidse optrede, en ek sien wat gebeur, onthou jy die situasie met Batsubba. David, die man na Godse hart, en David is daar nie, in die paleis rond en hy is verveeld want sy manne is uitgestuur en hy doen niks gevaarlike ding en Afrikaans het ons daai uitspraak ledigheid is die oorkissing van die duivel gevaarlike ding daai hy het niks om te doen nie hy sien, hy oud so kon sê David in die russing gegaan maar besef julle nou russ beteken nie om te sitte niks doen nie russ beteken om in intimiteit met God te spanneer Wat as David daar was Het sy oor nie oor die myr geloer nie. En vir Batsaba gesê nie. En jylle ken die story van Batseba. En hoe hy Batseba Iria sy vrou gebring het, in die tempel en gebring het, en wie sy om vir hom nie te sê, en uiteindelik is sy swanger, en hoe hy plan maak om Iria daar te kry, en Iria is so'n loyale soldaat, hy gaan slaap hy by sy vrou nie, so is daar nie ander rede vir die swangerskap nie, en toe is daar net een ding, hoe David die ding kan rechtstil, hy laat hom doodmaken. Nou ek wil jy, jy moet versnap waar dit begin het. Ons gesê, wees eerste, echtbreek of die egbreker So sien David, het klaar in sy gemoed, echtbreek gepleeg. Hoor jy al nou wat Jesus sê? Hy sê, hy wat na een vrou kijk en haar begeer het, het alreeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg. Manne, kan jylle sien waarvan praat hy? Hy sê, en luister, hy is nie bezig om sonde op mense te lenie. Jesus het betaal. Maar Ek wil jou bewapen vermoor, ek wil hee, jy moet verstaan, wat is die kracht van ons denken? Hoe dat het belangrijk is om ons denken te focus, het vast te maak aan die leidsman die volleinder van ons geloof, ons oog gevestig op Jezus. En nie op die vlees nie, want as ons die vlees beet krijg, gaan hy vir ons op sleutel vat. En wat was die resultaat in Davidse leven? Kijk mooi, Batseba is zwanger, Iria is dood nou is Iria dood, hy laat verbatsel wat klaar heil, hy bring haar in, in sy paleis en in sy wortse vrou. Nege maane kap aan, babiekje word geboor. Dan kom Nathan om toe, nou wacht bykie. Godse geest, as ons na David kyk, a man na Godse hart, as ons kyk na die psalms wat hy skryf, as ons hoor dat Petrus sê, dat hierdie man een profeet was, en sê as Godse gees was met hom, en hy het Godse stem gehoor, en dis wat oor uitgeroep het, en sê, ening dat van die heren begeer het, sal ek soek, dis wat oor die psalm 23, al die riep, so psalms kon skryf, maar wie wat, vir negen maande, maak hy soos hier die oorspelige vrou, wat sal om oor van praat, hy sê, die vrou wat oorspel op teg, sy sê, sê, sy eet, en dan haar mond af, en dan sy sê, ek het nie gesondig nie, want hy jy die vrou wat oorspel betrap was, God sê, vaar Jesus vaar, ek veroordeel jou nie. Dit is wat God vir elkeen van ons sê. Ek veroordeel jou nie. Ons veroordeel ook in mekaar nie. Maar wat sê hy daarbij? Hy sê, gaan nou het sondag nie meer nie. Beseef jylle, dis die situasie. Beseef jylle, ons kan in die gemeentesituasie wees, ons kan deel van die huishouding van God wees. En ons voet kan glip, ons kan een fout maak. Die Heere sê, ek vergewe jou maar dan voeg hy by. Gaan het sondag nie meer. nie. Besef nou my, is hierdie vrou, wat in overspel betraap is, voortgegaan het om in overspel te lewe, wat het die vergifnis dan vaak beteken? So sien jy, sien jy wat nou moet gebeur? Hoe makkelijk dink jylle was, vir hierdie vrou om te breken, raai oorspel? Het was paai moeilik gewees het. Sy was emotioneel verbind. Sien hoe zwaar, maar sy het vaak gewees het. Wat sê God? Hy sê, gaan het sondag nie mee nie so nou kan ek kies, vlees of gees, gaan ek aan met, met die verhouding, of, gaan ek ja sê vir God, so eenvoudig dit, maar jy sê dit kosie een, God het vir abraham gesê, geef my jou vlees, toe sê hy, geef my jou seen, wat het Abram geween, jy sê dit dit wat so kostbaar is, dat God sê, In stilwees en rust leie julle huil, en in, in stilwees en vertrouwe bestaan julle kracht. Wees jy, jou huil, die oplossing van jou probleem, dis hoe ek het verstaan, my huil, is ons die oplossing van my probleem. Soos hy het my sê, in stilwees en rust leie jou huil, en sê ek, heren, die oplossing van my probleem is in stilwees en rust. Maar ek het lang al, het ek in my kop uitgemaak, ek is een hastige ookie, okay. en as jy my verkeerd opvryf, dan ga jy vir my kry. jy vir my kry ek het myself die recht toe en ga in om kwaad word, en Ryan het, wat doen die departement? Hy maak my kwaad. Ek ken nie om wat er departement is, is nie. Pertijmal is het die sommige departement hierop stilaat, jy weet, maar verstaan jy, daar is altyd die departement wat bezig is om my kwaad te maak. En jy sien, ek het die kese of ek gaan kwaad word of nie. Jy ken die story wat Ellen vertel het van die twee wat kwaad was vir mykaar, en toe sproeg jy een oudie aanhou in die gezag en hy takel om toe met die vuiste, en die ouds haal uit mekaar uit, en hy sê vir ma, wat nou, kom maak jy, kom slaan jy jou so uit, sê man, hy het my kwaad gemaakt, hy sê nie, hy het jou nie kwaad gemaakt, hy het jou nat gemaakt, hy het besluit om kwaad te word, en jy sê, dit is ons probleem, ons het daai besluit geneem, en die punt is, hoe lang gaan ons dit nog sleep, daar staan ons wie ons is, daar is die perd, en die kaar sê, wow, ek haak eers bykie af, jy sê wagen het kom, gaan ek dit ooit oorwin in my lewe. Jy het gaan nie helpen sê, ach heren, laat my toch ophou rook nie. Heren, gaan jy nie laat ophou rook nie. Jy gaan ophou. Gaan jy sê, heren, laat my toch iets verder kwaad word nie. Jy het nodig om my besluit in jy my te sê, ek kies om nie langer kwaad te word nie. Ek besluit, dit is nie meer vir my nie. Ek besluit, dat depressie is nie my deel nie oorwinning is my deel. God sê, ek het een hoopvolle toekomst, omstandighede sê, dit klaar my jou, wat een kies jy. As jy die omstandighede kies, drink jou pille. Ek sê, maar as jy God kies, ga jy nie nodig in. Come on. Dis so dit is, eenvoudig is dit, bouwer is ons gemeente. Ons is gemeente om mekaar aan te moedig, mekaar by te staan al die nege maande wat ou David met hierdie ding spook is Godse geest daar en hy sê ek staan met die dier klop David wat maak jy nou voor hy hierdie vermoor het, toe hy nog gekyk het was Godse geest daar en sê David wat maak jy nou toe was het makkelijk vir David om om te draai besef jy hoe langer ek vaat, hoe moeiliker word het want hoe meer oefen ek dit in geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefen, nou luister mooi Hier is vleesvermoens in my, ek praat van my, in my is daar vleesvermoens dier die gewoonte geoefen. Een van hulle is om hastig kwaad te wees, gauw kwaad te word, hoor jy. Dit is een vleesvermoe dier die gewoonte geoefend, want nou kom ek achter, dat as iemand my verkeerd opvrijf, of voor my inrui, of iets doen wat ek hiervan hou nie, dan het ek om die voel my kooi gegeen, voor ek nog gedink het, wat is ingeoefend. Hoor jy, waar het vandag kom, Ek het daar die besluit geneem, ek sy ouwe het kwaad word. Ek het my daar die recht toe geein om dit te doen. Wat sê die skrif? Hy sê, geest dus vermoeds. Nie vlees vermoeds nie. Nie die olie van die vlees nie, maar die olie van Godse geest. Jy sê, dis die duidelijke keese vermoorde wat ek en jy maak. Gaan ek die olie van Godse geest in my leven toelaat? Of gaan ek voortgaan met die olie van die vlees? Ek het nog een bykie oor, daar is nog een bykie bieke vlammekie in die lamp. Daar is nog een bieke olie wat. So ek kan nog hierdie vlees per draai. Hoe lang ga jy om draai? In die laatste, in die finale geslag, of in die finale dag, en die laatste dag, sal die olie uitgeloop wees. Maar die olie van Godse Gees tot in die eeuwige lewe. En daarom het ek en jy nodig om een harde kijk te geef en te sê, Heere, hoeveel vleesolie is daar in my leven, terwijl ek waardig is. Al die olie van die geest, die geest van die olie, is binnen my. En al wat ek nodig het, is om die olie van Godse geest te laat vloe. Dan word het een stroom wat opstuig tot die eeuwige leven. En kom Paulus en hy kom help ons met die ding in 2 Korinties 10 daarbij van vers 4 af, hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie mag geestlik, maar krachtig dier God om gevestingsmeneer te weggen. Paulus skryf die feesters, hy sê, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overrede die macht die boze geest en die licht. So hy sê, hy sê, jy moet mooi kyk, die anslag kom uit die departement uit, maar wie sit achter dit? So moet nie na mense kyk nie, want God kyk nie na mense nie. God sê, daar is ander vijand, ons is die vijand. Die vijand is die brilende lewe wat rondloop kykwee kan verslind. So wat ons doen is dit Die vijand kom na my toe, hy kom steel my, my item, hy kom steel my geld, hy kom verkul my inwezigheid, of hy pleeg bedrog teen my. En wat doen ek? Ek verloor dit wat hy gesteel het, plus ek gee om my vrede. Ek kan dit nie vat nie, ek gee om dit. En jy sien, omdat ons in die vrees geoefen is, gee ek sonder dat ek denk vol my vrede. So wat ons nodig het, is om een nieuwe gedachte te krijg, en daai gedachte te begin oefen, en om vir mekaar, want hoe jy net gesê, is ek my broers hoeder, ja die antwoord is, ek is my broers hoeder, dat ons mekaar's hoeder wees, nie om vingers onder mekaar's nees te steek nie, maar om, om aantou om mekaar te bemoedig, in hierdie saak en te sê, maar kom ons maak hierdie kies, kom ons kies positief, ek wil afsluit met Paulus' skrif, Paulus wat skryf, hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Terwyl ons elke, elke plan verbreek, en elke skans wat opgewerp word, ten die eerlijkheid van God, of ten die gehoorzaamheid van God, en elke gedachte gevangen neem, en het draai, en het bijging gehoorzaamheid, jy sien, so waar dit begin, ek denk het al baie keer op die bord het geskryf, maar ons het vier stappen hier, ons te vesting, Ons te vesting, en dan het ons een plan, en dan het ons een skans, en dan het ons een gedachte. Nou kijk mooi wat gebeur. Lang voor die, voor die vijand die moeilijkheid stuur, Lank voor die droogte kom, lang voor die aanslag kom, is die vijand met my gedachte bezig. Waar krijg my gedachte? Ek stel my gedachte in, op dit wat die wereld aanbiedt kom on. Kijk maar niet uit die televisie jy wel. Wat bied die wereld aan? Die wereld bied negatieve gedachte aan. Wat bied God aan? God begin met die gedachte. Hy sê, die gedachte is wat ek die jylle koester. Gedachte van sien en nie van onal nie. Een hoopvolle toekomst. Dis Godse gedachte. So nou kan ek my bezig hou met die gedachte wat die wereld en wat die filmmakers en wat die niesmakers vir my voorhou. Ek kan my daarmee bezig hou of ek kan my bezighou met Godse gedagtes. Ek het die kees, het. hier is die grond. Hy sê, terwijl ons elke gedagte een gedagte gevangen neem, jy sien, as ons die gedagte kan gevangen neem, hoe doen ons dit? Hoe neem ons een gedagte gevangen? Jy sien, hier is nie een van ons wat nie gebombardeer word door negatieve gedagtes nie. Door gedagtes van zonde, gedagtes van die vlees, gedagtes van welis, noem dit wat jy wil. Hier niemand van ons wat dit nie ken nie. Jezus het dit ook geken, maar die beginsel is, wanneer dit een gedachte is, is dit makkelijk om dit vast te vang. Hoor wat sy, wanneer die begeerlikheid, die gedachte, ontvang het, waar het zonde. Besef jy, voordat ek nog, voordat ek nog, gesondig het, voordat ek in die vlees kwaad geword het, het ek al klaar die embryo gedra van kwaad word, want ek baard het, wanneer dit kom. Besef jy, Ek het klaar die embryo in my Want ek het die gedachte die gevangen geneem nie As ek die gedachte nie gevangen neem nie Dan kyk woeie, die negatieve gedachte Skans die waarheid af Skans Godse droom af Die negatieve gedachte Sê vir my, dit klaar met jou En ek word gewoon daar anders klaar met O, is klaar met Suid-Afrika O, is klaar met die wereld O, die global heating En nou gaan hulle nog skalie gas in die karoog uit had en vertel jy, die ene ding na die ander, so die negatieve gedagte, skans die droom wat God het, hy sê, ek maak hier die kop in die sterk nie, ons het verlede weg gekykt naar Daniel, Daniel was in ballingskap, in een goddelose bestel, en in die goddeloze bestel, omdat Daniel gesê het, ek neem die gedagte van moedeloosheid en neerslachtigheid, ek neem die gedagte gevangen, en hy, hy neem homself voor, om hom nie, nie selfs te verontreinig, Met die gedagtes, die spuis van die koning nie Hoor mooi. Die gedagtes wat aan ons voorgouw word Hy het hom voorgeneem Om hom nie bezig te hou Met hierdie negatieve gedagtes nie Ek wil jy met iets verstaan Besef jy as ek en jy dit vanmorgen besluit Het ons opgehou skinder Want wat is skinder Wat is hierdie lekker juicy stories Waar kom dit vandaan Dit kom van hierdie negatieve gedagtes Wat ons so mak na praat Dit is so eenvoudig, hoekom omdat ons geoefend is in die vlees. Maar sien jy, hier met een stop kom. Hier moet ek een druk En oppou om in die vlees te probeer die vlees beveg. Dit gaan my nie help om te sê, ek gaan nie meer kwaad word nie. Hoor die, gaan my help om te sê, Heere, ek gee die reg om kwaad te word op. Ek verruil die reg om kwaad te word. Ek verruil die reg om wat ook al verkeerig goed in my lewe te hee. Ek verruil dit, vir die gedachte. En jy sê wat gebeur, as ek Godse gedachte akkomodeer, dan kry Godse woord voor die embryo, wat ontwikkel in my. En Paulus sê, hierdie embryo het so ontwikkel, dat ek nou al kan sê, wee mys, ek wee, geel die nie verkondig nie, ek is in tot totdat Christus in jylle gestalte verkry. Voor jy, sien jy, wat gaan die effect wees? Wat was die effect in, in Abramse lewe en Jacobse lewe? Wat oor het gaan? Oor die mensdom. Right. So sien jy, hierdie gedachte gaan een skans word. Wie wat doen hierdie gedachte? Hy skans die leun van die gedachte af. Of, hierdie gedachte, die negatieve gedachte, skans die waarheid weg. Jy kan kies. Naderant nou, kan ek nie meer. Wat is die depressie? Depressie is een positie waar ek kom Ek sê, ek sien nie meer lig nie. Ek kan nie meer koop nie. Wie wat? Daai het negatieve gedachte, het die waarheid van Godse droom van my leven afgeskans. En die God van die droom, is weer en my. En hy sê, die goeie werk wat ek begin het sê, ook in Philippians 1 vers sê, sal ek volleindig. Lieg hy miskien? So sien julle, kyk mooi, wat is hier verloop? As ek die verkeer gedachte dink, skans dit die waarheid van Godse droom af. Die volgende ding, begin ek het uitspreek. Begin ek dit grond. In plaas wat ek jimmel plant, wie wat plant ek? Ek plant die hel. In plaas wat ek die leven plant, plant ek die dood met my mond. Dood leven le en leven lewe in die mag van die tong. Hy weet, tong gebruik, sal die, sal die vrucht af van eet. Wat word het? Die dood word een veste met my. Ek sê, ek kan nie meer. Uiteindelik bring dit, hy sê, wanneer ons on, word verlokke, soos door ons eie, begeerlikheid, die gedachte, verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang is, jy sien, as ek hier die gedachte akkomodeer, skansen die waarheid weg, dit word een plan. As ek het ontvang het, grond ek dit, met wat ek sê. Alles wat jylle op die aarde bind, wat gebonde is, right. grond het en raai word word, dit word een festing om my leven. En dan, as ek my week omkry, dan het ek geval na die vlak van die wereld en ek geval in sonde. En ek kan nie dink, hoe het ek hier gekom nie? Dit het eenvoudig gekom by gedachte. Die vijand wil jou gedachte kry. As hy jou gedachte het, is die kwestie van tyd, gaan sy vieren gepil op jou afkom. Gaan jy vou. Maar, as hy aan die kant, as ek Godse gedachte bedink, as my oog is op Jesus, die leidsmaar volleinder van my geloof, skans dit hierdie leens af skans dit die negatieve weg uit my lewe en nou begin dit een plan word nou, as ek nou spreek is dit soos woorde van God nou word, nou begin ek wees nou begin ek uitspreek wat God sê, nou begin ek die hoopvolle toekomst bevestig, in die lig van al is die omstandighede slecht ondou is in die droogte gesaai, ondou jylle Dat Jozef was die balling of die slaaf in die tronk wat vergeet is. En in een dag is hy die onderkoning van die Egypte. Ondou jylle dat Daniel die balling was in, in die hof van Nebikatneser in die volgende dag. Toe sy aangesteld door al die opereersers van die hele Babyloniese reik. Dat is, dat is die plan. Godse plan. Wat word dit? Dit vestig ons. Rianne die ander dag gesê. Die hele gedachte van die woord is om ons te bevestig besef jy, dan word het bevestig. Dan het die woord van Hebreërs uh, 5 vers 14 maar geword. Mense wat geestesvermoens, geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen. Luister mooi, dit gaan nie gebeur, sonder dat ons dit oefen nie. Ons word nie fiks, dier televisie te kykje. Dier te kyk hoe speel ander raak wie wat fiks is nie. Ons word fiks, door ons tekies aan te trek, en te begin oefen. Ons het verlede week genoeg daarvan gesê. Ek hoor, as er een paar oons by die platersklasse ingeskryf, en een paar oons het begin met nieuwe, die eten, ek is baie bleem dit oor, baie positief, goed. Kijk mooi, ons het, ons gaan nie fiks word, as ons nie oefen nie. Ons gaan nie fiks word in hierdie goed, as ons nie oefen nie maar besef jy, nou kan jy dadelijk van jy sê, maar hierdie oefening is dit te doen, nie, as wees, waar kom het vandaan? Hierdie proces van die gedachte, die rechte gedachte koester, dit skans die leun weg, dit word een plan in my leven, want ek begin dit spreek, dit vestig in my leven, dit gebeur in my slaap, dit gebeur sonder dat ek het besef, as ek weersien, dan kyk ek my skou en sê, waar is ou wat ek geken het? Dis wees, dis nie doen nie, maar besef jy, dan kan ek en jy nie langer. Voortploeter in ons voete sleep. En die foute wat ek gister gemaakt het en laatst week en 10 jaar gelede gemaakt het, anhou om die foute te maak, vandag en morgen nie. En dit is wat ons in broederskap oor mekaar kan waak en sê, kom ons wees een heilige volk, koninklijke priesterdom, een volk wat as eindom verkryd om te verkondig die deegte van hom wat ons geroep het uit die duisternis in sy wonderbare liggen. Laat ons mekaar daarvoor aanmoedig. Laat ons die evangelie verkondig, het nou onder mekaar, tydig en ontydig, want by ons is die evangelie altyd tydig. Die ou is daar buiten, wees verzichtig. Amen. Vader, ons dankie. Dankie dat ons besef dat die oorwinning is hier. Dat ons nie langer hoe voort te ploeter dat hy die vinger gesit het op die plek waar het seer maak, dat ons nie langer hoe voort te ploeter en hierdie gebruik en gewoont is wat nilwaarde het nie, omdat ons een verkeerde gedachte gekoester het Heere, dat elkien van ons die geleentheid het om die onwaardige gedachte te draai dit in gevangen te neem dit te buig in gehoorzaamheid dankie Heere, dat hy ons die vermoed daartoe gegeet hy sê, die godelike kracht het ons alles geskenk wat tot lewe God godsverdien, so ons hee die vermoe. Heren, dan kies ons vermoor, om met die vermoe wat hy ons gegeet, die negatieve gedagtes gevangen te neem, ons oog op hy, ons hand te sit in die hand, en met hy die pad te loop, en te sien hoe dat ons wandel opgelein word, met ons stand. Heren, daarvoor, in Jesus naam. Amen.